Book Two. 62. 62. g a n d a n k e m wir Ihnen. Fragen stellen eins. Fragen stellen eins. Rühren. Lernen. Lernen. Nacrien lernen magt mei. Lernen die Schüler viel? Lernen die Schüler viel? Mai, pukhau lernen nöi. Nein, sie lernen wenig. Nein, sie lernen wenig. Tam. Fragen. Fragen. Fragen Sie, oft den Lehrer? Fragen Sie oft den Lehrer. Nein, ich frage ihn nicht oft. Antworten. ช่วยตอบกลับด้วยครับ antworten sie b i t t e antworten sie b ก t ลัผมตอบกลับ ich a n t w ทำงาน c h antworte ทำงาน arbeiten arbeiten เขากําลังทางานอยู่ใช่ไหม arbeitet er gerade Arbeitet er gerade? Ja, er arbeitet gerade. Ja, er arbeitet gerade. Ma. Kommen. Kommen. Kommst du? Kommen Sie. Kommen Sie. Krab. เราคำลังจะมาเร็วเร็วนี้ Ja, wir kommen gleich Ja, wir kommen gleich อยู่ Wohnen Wohnen คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Wohnen Sie in Berlin? Wohnen Sie in Berlin? ครับผมอยู่ในเบอร์ลิน Ja Ich wohne in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.